Az élő kristály Elzarándokoltam régi házamhoz is. Helyén kis fabódé düledezett. A kertet felverte a gaz, s a kerítésnek már csak a csonkjai meredeztek fel a földből. Mi történhetett vele? Az idő nem porlaszthatta így el néhány évtized alatt. Közeledésemre a kunyhóból öreg koldusfélemászott elő, és bizalmatlan, gyulladásos szemmel méregetni kezdett. Megszólítottam. Régebben egy ház állt itt, vörös téglából épült kastély. Lehet, mondta szűk szavúan. Most kié a telek? Bizalmatlansága ellenséges gyanúvá növekedett. Nem eladó, a városi mordult fel, hátat fordított, és visszamászott piszkos ójába. Kérdezősködni kezdtem a környező házakban, üzletekben. Végre egy öreg zöldséges kofától megtudtam, hogy a ház 1750-ben porig égett. Belül ütött ki a tűz a lezárt szobákban, és a kulcsokat nem tudták idejében előkeríteni. sorsa volt a szenvedélyházának, amelynek lakóit is belső tűzvészek pusztították el. Dánzsú Márkiné palotája, a bárányok menedéke szép ápolt park közepén állott, változatlan külsővel. Már a szertelenül költekező korinna életében gazdát cserélt. Anya halála után ő lett egyedüli örököse a tekintélyes Dánzsó vagyonnak is, mert öccse, a beteges Krisztián már nem élt. Az egész pénz, házak, palota, fogatok, ékszerek alig néhány év alatt semmi vélettek Zserben és Mártin alé közreműködésével. 1780-ban ez a palota is a polinyákok kezébe került. Valamelyik távoli rokonuk lakta. Szent segítségével könnyen bejuthattam volna a régi pompás termekbe, de nem kívánkoztam utána. Nosztalgiát egyedül Pélog doktor kedves baráti alakja után éreztem az ismerős utcákon és leégett házam előtt. November 29-én meghalt Mária Terézia, az osztrák birodalom császárnője, Mária Antoinette édesanyja anélkül, hogy megélte volna a Dáfen születését, amelytől leánya helyzetének teljes megszilárdulását és jellemének megváltozását remélte. Mária Antoinette egyedül maradt. Merci, a császárnő követe, szeme és hangja a francia udvarban, uralkodó nője, élő tekintélye nélkül mit sem számított többé. A távolból gondoskodó, időnként hosszú, kényelmetlen figyelmeztetéseket, tanácsokat küldözkető, s leányát éretlen gyermekként torgáló anya eltűnése megrémítette a könnyelmű asszonyt. Érezte, egyetlen hátvédjét vesztette el benne, valakit, akire fenntartás nélkül számíthatott, aki szerette és támogatta őt az egész világ és könnyelmű önmaga ellen. Szorongás fogta el gyenge, közönyös férje oldalán, a gyanakvással szemvel figyelő, sértődött ellenséges világgal szemben, önző, léhabarátok között. A kis kislámbel az egyetlen szelíd, hűséges barátnő, csak az együtt síráshoz értett. Polinyák grófnét betegség tartotta távol az udvartól, a királynét vigasztalan bánat, sötét előérzetet gyötörték. December első napjainak egyikén este, Sétámból hazaérkezve az meg kivilágított ablak sora fogadott. A gyertyák nagy számából előkelő vendég jelenlétére következtethettem. A házat megkerülve a hátsó bejáraton mentem szobámba. Jidám már várt rám, és közölte velem Szent Zsermen üzenetét. Öltözzem át esti öltözékbe, mert magas vendégünk van, a francia királyné. Kíváncsian és elfogódva léptem a szalomba ahol két mély gyászba öltözött fiatal nőt találtam Szent társaságában. A bájos, szelíd, lambel hercegnőt, és a zaklatott, nyugtalan, sírástól vörös szemű Máriántvánettet. Állarcukat félretették. A királyné közvetlenül, türelmetlen szórakozottsággal fogadta bemutatkozásomat, és sürgette a grófot, kezdjünk hozzá a kísérlethez. Szent átvezette vendégeit a dízes szobába, amelyben sohasem dolgozott. Az íróasztalán kristálygömb fény lett, gyertyák rángyai itt tükrözve. Szent néma parancsára eloltogattam a gyertyákat, csak kettőt hagyta mégve az íróasztal két oldalán. A hölgyek kényelmes, párnázott székekben foglaltak helyet. Szent a kristálygömb beléült, én meggyújtottam a füstölőt, amely néhány pillanat alatt bágyasztóan kellemes, zsongító ünnepillattal töltötte meg a szobát. Lambell hercegnő szorongva közelebb ült a királynéhoz, és nyílt szemmel bámulta a kristálygömbbenézésébe belemerült grófot, majd az ő szemét is foggyulejtette a kristály csillogása. A hosszú, álmosító csendben loppal megfigyeltem a mozdulatlan bánattal maga elé meredő asszonyt, aki a legirigyeltebb és leggyűlöltebb nő volt Franciaországban. Arcának szabályossága, finomsága nem vetekedhetett Lambell hercegnő gyermeki szépségével. Marie Antoinette arcát vibráló nyugtalansága, élénksége tette jelentősebbé. Lambert szelíd volt, engedékeny és ártalmatlan. Kecsesen simuló folyondár, amely magában nem önálló, nem indít el eseményeket, és nem formálja őket. A királyné lényéből könnyelmű akaratosság, büszke türelmetlenség áradt. Érzékeny és érzéki ajka sok meggondolatlan szó, visszavonhatatlan sértés, jóvá tehetetlen hallgatás kapuja lehetett. A minden más érdeken átsikló, követelő, mohó kapaszkodása a mindig más és mindig új, külső szórakozás, élvezet után, orrának, orcimbáinak ideges hajlatában remegésében tükrözött. Világos, rebbenő szemének nem volt mélysége, belső ragyogása, csak a világra nézett kifelé, onnan várta és verte vissza a dolgok kölcsönfényét. Eszem pár most könnyek nyomát mutatta. Múló bánata, egy pillanatra a dermetten alvó erők, képességek halottas szobájából oldott elő, elfeledett és eljövendő ízeket, onnan, ahol a királyné régmúltja és jövője hallgatott. Pillantásom elsiklotta megoldott hieroglifáról, és a kristálygöm felé fordult. A kristály már befelhősödött, élni kezdett. Fehéres gomolygott benne elelsötétedő foltokkal, az asztrál anyag néma zsúfolt tülekedésével. A kis Lambell gyöngéd arca bontakozott kilassan, végtelenre állított szemem előtt, de szeme üreges volt, és kifejezése viaszos, élettelen. Körülötte felizzott a köd. Egészen vérpirossá vált, s mesztelen testének részei bukkantak ki belőle, mint egy szörnyű fürdőből, de e bemocskolt tagok húsa oszladozott, és színe halottas volt. Éles sikoljra riadtam. Lambell hercegnő kiáltott vadul, reszkető iszonyattal. Két kezét szemére szorította, és szájából síró, hebegő, érthetetlen hangok ömlöttek elő. – Krisztus, segíts, menjünk innen, félek, nem akarom látni többé, és ne vigy minket a kísértésbe. Oh, – Ó, ez a kép! A királyné eléje érdelt és úgy próbálta nyugtatni. Simogatta, vigasztalta. Szent Zsermen borba cseppentett csillapító terültetett reszkető ajkai közé. Attól végre megnyugodott. De a királyné hiába kérte, faggatta, nem akarta elárulni, mi törré műt meg annyira. Nem felségedre, egyedül rám vonatkozott. A parancsolja, még ma megölöm magamat, de arról, amit a kristályban láttam, nem tudok beszélni. Könyörgöm, ne haragudjék, ne kívánja tőlem, rágondolni sem mereg többé, irtózatos, nem, nem. Ajka újra reszketni kezdett, torkában sírás zihált. A királyné megsajnálta, és nem erőltette tovább. Szent Zsermánhez fordult. És ön? Ön sem tud mondani semmi vigasztalót? Hangjában szemrehányás, az elkényeztetett gyermek követelő sírós vádja remegett. A közeljövő furcsa alkonyat felség, és távolabb már sötét éjszakát mutat, amelyben elmosódnak a körvonalak. Ha megelégszik néhány év derengésével. Nos! Mária Antoinette hangjában feszültség, titkos félelem lappangott. Mához egy évre megszületik a Dáfen. Mária Antoinette melléből kis sóhaj rebbent fel, és a sóvárgott lehetőség anyás örömös mosoly töntött szét az arcán. A Dáfen, uram, Istenem, ha így volna! Ez már megvan felség. A jövőnek ez a része készen vár bennünket, mint egy fogadó mondjuk váremben, csak oda kell utaznunk hozzá az időfogatán. Mári Antoinette egészen átizzott a gondolattól. Ön nem tudja, nem tudja, mit jelentene nekem. Mi mindent oldana meg. Sok mindent meg fog oldani felség, de akiket el kellene némítania, hangosabbak lesznek tőle. A Duffen születése terveket húz keresztül. Akkor még kevésbé kell törődnöm velük. Ez a könnyelmű várrándítás maga a királyné volt a tragédia előtti években. Mit tehetnek ellenem, ha a trónnak törvényes örököse van? Egy alázatos kérésem volna felségethez, mondta halkan Szent Mit kíván tőlem, magiszter? Kérdezte Marie Antoinette tréfásan, felvillanyozva és nagylelkűen. Tudja jól, hogy a barátaimért mindent megteszek. Ha a trón örökös megszületik mához egy évre, és ezzel szerény szavaim fedezetet nyernek felséged előtt. Gondolkozzék egy tanács fölött, amelyet jóslatomhoz hozzáfűzök. A királyni arcán kis, kelletlen vonás suhantát. Beszéljen, Szent gróf. öntől ma még a tanácsot is meghallgatom. És meg is fogadja felséged, ha ha a trónörökös örökös megszületik? Nos, akkor talán feltéve, hogy nem kíván olyasmit, ami ellenkezik a természetemmel. Untat vagy megaláz. Talán nem használtam a helyes szót, felség. Amit mondani akarok, nem pusztán tanács. Figyelmeztetés inkább. Lehet, hogy untatja felségedet és meg is alázza, de bizonyos, hogy mai természetével gyökeresen ellenkezik. Arra kérem, hogy a dáfen születése után tegye meg a rövid utat Trianon és Versailles között. Építsen hidat vissza a nemességhez és a néphez. Mindent eldönt, és mindent megment vele. Ó, oh, majd, majd meggondolom, mondta ernyetten, s unatkozva karos székében. Előbb teljes teljesedjék a jóslat. Kis gonoszkodó fintort vágott. Látta már ön a király három négyét és Madame de noailles ezt az öreg síremléket versailles -ban? Ha rájuk gondolok, álomkor fog el. Vagy dühöngeni és nevetni tudnék. Rajtam akarják megbosszulni elvetélt életüket. Fiatalságomért, a keservesen kiharcolt néhány szabad pillanatomért karóba húznának, ha tehetnék. Csak érteném, miért bántja őket az, hogy lélegezni és örülni akarok néha, mint bármelyik egyszerű nő Franciaországban. Felsége sajnos nem született egyszerű nőnek Franciaországban. Felséged egy olyan időpontban ül Franciaország trónján, mikor az ország helyzete válságos. Külső és belső veszélyek fenyegetik. Ma a trónnak élő, harcos jelképnek kell lennie ahhoz, hogy megnyerje történelmének legnagyobb csatáját, népének hitéért, bizalmáért és szereteteért. Felségednek ma nem csak a Dáfend kell megszülnie, hanem a királyság magasabb rendű eszméjét is, hogy helytállhasson és megmaradhasson a veszedelmes új áramlatok között, amelyek a nap uralkodása idején indultak el, s azóta ijesztően erőssé lettek. Felséged eléggé merés szembeszállni a régi világ előítéleteivel, vállalja a verszályi tradíciók elleni háborúságot, a nemesség gyűlöletét és rágalmait. Egy kis szabadságért, néhány könnyű, ártatlan élvezetért, egy állarcos párizsi kiruccanásért, ruhákért, bálokért, játékokért, menüettekért. Miért ne vállalná egyszer a nép jólétéért? Szerezzen bennük szövetségest, azzal, hogy megismerni, megérteni és orvosolni igyekszik égető bajaikat, tarthatatlan helyzetüket. Két ellenséggel szemben senki se harcolhat bukás nélkül. Egyikkel szövetséget kell kötnie, ha fenn akar maradni. Önnek nem kell a múlt. Szövetkezzék hát a jövővel, egy vértelen forradalom és a várva várt reformok jegyében, amelyek mindenképpen elkövetkeznek felségeddel, vagy, és ez borzalmas lenne, felséged ellen. A királyné fokozódó kényelmetlenséggel figyelt Szent Zsermen nyugodt, súlyos szavaira. Arca visszautasítóvá merevedett. Nem akarom, inkább nem szeretném érteni azt, amit most beszél nekem Szent Zsermen gróf. Mondta hidegen és vontatottan. Ha érteném, azt kellene mondanom, nem figyelmeztet, hanem fenyeget engem. A királyság, hála Istennek, még eléggé erős Franciaországban ahhoz, hogy a lázadókat a maguk helyére állítsa, az uralkodás és a népbajaival való bíbelődés a király hivatása. Én abba bele nem avatkozom. Ő bizonyára megteszi, amit tehet. Kívülről senki sem ítélheti meg, vajon felelős helyen mulaszta -e valaki, vagy a szükségesség kényszere irányítja. Ön téved, ha azt hiszi, hogy személyes villongásaim, személyes intrigák ellen a tradíciók, a múlt elleni lázadást jelentik nálam. Én hiszek a király Istentől való hatalmában. Hiszek a trón ősi és megtámadhatatlan fensőbbségében. A népre jönnek rossz idők és jó idők. A nép időnként zúgolódik és gúnydalokat énekel. De ha komoly, nagy órák következnek el a nemzet életében, oda tömörül a trón köré. Én nem félek a néptől, az én népemtől. És nem kötök szövetséget vele, mert a királynéja vagyok. A nemesség egy részének ellenségeskedése pedig nem egyéb a mellőzött szerelmes keserűségénél. Aki azonban tudja, hogy a bosszúja a trónt rendíthetné meg, és így saját pusztulását okozná. A nemesség sohasem válhat veszélyé a királynéra nézve. Büszkén konokul kihúzott derékkal beszélt, mintha a karosszék valódi trónszékké vált volna alatta, és evakságában szánalmas és egyben fenséges is volt. Majd agyának erőltetésébe belefáradva, sóhajtva hátradőlt. Tévedett, Szentzsermen! És én úgy tekintem, mintha ezt a témát nem is érintettük volna. Remélem, a jóslattal több szerencséje lesz. Elég rövid határidőt adtam felség, hogy esetleges hazugságomat megcáfolhassa. Egyetlen évet. Eltávozásuk után megemlítettem Szent a kristályban látott szörnyű képet. A gróf bólintott. A kristálygöm valóban vérszínű ködben úszott Kornélius. A jövő sötét képét vetítette olyan sűrűn és megrázóan, hogy erejel Lámbel hercegnő ilyet gyermekrelkén is áttört. Az a fel annyira. Szegény kis hercegnő, micsoda vég!